Edonora zoazela ere, zure begietan izango dituzu, zoazen tokiko zeruaren koloreak. Edonon zabiltzala ere, zure atzetan eramango dituzu, tokiko sueitzen eta belarraren usainak. Edonon dikzatu zela ere, zure belarrietan ekarriko dituzu, atzean utzi dituzun tokiko txorien kantuak. Edonorekin zaudela ere, inork ezingo dizkizu du etxeko sentiarazten dizuten, egun senti, eta iluna barrak. Patxi, ezkiaga. irian zen ari doli rigade oraini tarak otoitzen dait iztan bat uitzinezak kene azkena diuen ebitera hori oh, bera da deinen historiak Helioak bardintzen handi txipiak Zer... Ekaitz maitez aitut gepardo baten abiaduran. Maitez aitut eun kilometroa orduko. Ederra da, hasi era. Goizan, es natu eta jolas horietan eritzen gara? Ez da egun ariaz iremateko modu txarra. Kaixo eta ongitorri... Itakara! Itzaren hau txekaitze eta idatikoiko etxea teklatxen baian, ele der. Jaila birniki laenian uste <tose> Lan mintzigia. Irakurten ari tuzara aste hondan? Bai. Beste tam bezalaxe. <gülüyor> bai, gaienena naratxe, aritzen aiz gustatzen zaidalako eta aste honetan eskuartean liburu eder bat izan dut. Liburu berezi bat. Bai, berezia idazleare berezia ta gertuko ta maitea dugulako. Gaur eskuartean hartu degun liburua Izadi. Un canto a la vida. Ala da, izadiaz, bizitzaz, edertasunaz azken batean, novela bat, baino kantu, bihurtua edo kantu bat novela. Kristina Galarragak idatzi du? Bai, Kristina Galarragak oso hurbileko eta maikia dugun lagun eta idazleak. Eta hortarte hartuko dugu, berarekin sola aritzeko? Bai, hemen izango dugu gurekin itakan. Zeruzi oneba berada, lirren gaineko gure pasazia. Kristina Galarra gakidatze duen izade liburu izango dugu mintzagai, solas lagun, Kristina Bera hartuta. Eta bestetik, egiten duen hotzarekin inork, plistiplasta, uretan, nigerian, ibilina, ibadu, bat orda diagure atzetik. Singira pres daukaguta Izenezna diala aferi Oriberada den ehistoria Eka itzaritzen denari gertatzen zaizkio gauza bitxiak? Galdetzen duenak jasotzen ditugu erantzun bitxiak? Bai hori ezin bestean. Galdetu ezean? Ixiltasuna? Bai galdetu ezean erantzunik ez dago. Atzo gauen esan joan elegerri aspaldian eztezu parte hartu hitz eta piztartean, baldak ba ez du biharko hitz hazein den. Eta galdetzen ari nintzaiola pentsatu nuen zingira, zingira, zingira. Pentsatu eta braustakoan burura datorkidan hitza zirauna. <totipen> Hori oh, hi nik neure buruari isilpean, elederrekin hizketan ari nintzen bitartean. Eleder <totipen> balak izu biharko hitza zein den zingira, zer datorkizu burura? Zer uste dela zingira? Eta berak, braustakoan, zitauna. <totipas> <totipas> Kontua da gaur esan dizu atzo gauen zerbait magikoa gertatu zitzaidan. Hau ise dena kontatu dizut, eta zuk gueltan. Bai, nik er, niri ere zingira itzak zirauna bere ala lakarkit ingurura ez da gizergatik. Hori xe bere agipatu menzen nian Bai, antzo... Izketan haritu ginenean, itzetapitz, tarterako ziraun hitza atera zen bai niregandik eta bai beraien gandik ere. Zerak itz, lotura magiko izango duten bi itzek. Bueno, eka itz, ele derreta iratirentzat, zirauna, gorria, bira, bira gorri... zingira itza eta zirauna sinonimoak dira. Zingira aukeratu dezu asteuntarako, zergatik nundin <laughs> Ez dagite ba, <laughs> atzo gauean horretaz pentsatzen aritu nintzen, zergatik proposatu ote dudan. hitz hau eta balitzeke e, arkaitzkanok idaztitako neguko zirkoa liburuan esango nuke baduela ipuin bat zingira edo zingiretan edo e, tituluzat daramana eta oraintzu Irati Jiménezek liburu horren inguruko saiakera eder bat argitalatu duta behar bada horregatik baina enago enago soziur eta pentsatzen ari nintzela egia da egia da ikasleekin e, landu dugula ez e, laku aintzira sinonimoa lantzen aritu ginen eta laku aintzira landu genuen baina zingira ez eta behar bada hortik etor zekidaken ba zingira E, tarte honetara ekartzeko naia edo. Da, gustatzen zaidalako zingira itzaren sonoritatea. Nahez eta isarik ez duen. Ez du isarik, baina ez e, antzera bukatzen diren edo antzeko e, letrak eta dituzten hitzak eta niri gustatzen zaizkidanak ez. E, zingira e, aingira, aingura estaget e, joku politika ematen do. Son lasaldian aingira hitza ere azaldu zen. Lederrekin solasaldean ama mm -hmm. goratzen zara liburuko orrialde hortaz gauean aingira zersuma suma eiz den irudi horretaz. da Juullen berazategi? Julen berazategi urrutira gabe segurako herritargazte bada eh, ikasle dudana, aurten lehenengo DBH ko lehenengo mailan eta oso ikasle fina arduratsua eta langilea eta oso oso jatorra. Ba hore da Juen zingira hitzaz kontatu diguna Megetorri zaitgurua, esan ezunen zingira... Megetorri zaitgurua, esan ezunen zingira... ...ba, potzue bezala... ...ze, zing eta ira, aintzira bezala da... ...eta orduan, ba, potzu bat bezala ezagurua... Eta ba hori, edo bestela animalin bat izan daik ez, irare, ira bukatzen dien animali batzu gure badarela usten dut eta, ba, lotura edo izan daik elapintxaget. Zure herri gudon badau zingirarik? Zingira... Zegi zandik ez zingira, zure herri gudon badau? Ba zingira baigual izan egin putzua, eta segura ez dara putzua errekak bai, baina ez dara putzuko. Nol diren ikasten hitzen ebakuntzak egiten? Bai, kuriosu ari zen dira, eta zin, eta ira, eta bukerak, eta aurrizkiak, eta atzizkiak, eta bai, e, ziurrez hurrez daudenean, horrelako ba, Loturak edo ez, bilatzen dituzte, baino nahiko ziur zegoen julen zingira zerrotezen bazekinaren segurtasunez edo. June imaziesko ematen badi egun, nora joan berdegu? Ata una, june e, bigarren eze haritju da, tarte honetan, e, probestu nahi nuelako beste kontu batzu ez ere hitze egiteko berarekin eta eta gainera. Sorpresa polit bat ere, usteet, eh, emango digula, lotura bidezkoa. Hoxe, june imazek esanak. Buna, niretzeko eh, zingiran esan nahi, aintzira edo potzu handi bat dezela da, baina gerotu daubik jendet, izarok taukea besti bat eh, aintzira, oza, zingira izenekoa eta E, Itzak juna ba, putzue dola bezala eta bastak nehi ditzentzait antzira bezelako txan daikela. batapatu dugu, izaloren zingirak e, kantua, junein mazeke, alirekarri duguna. Baite, ikusi, eh, zenbaterako zenbat balio duen, eh, e, o, e, irakurtzeak, musika entzuteak, e, uste dute, izarok baduela kantu bat zingira, edo zingiretan izena duela, eta urra ipatzen nuke, du, eta hortik ondori oztatuta, da, eta bestela ere segurazki entzuna izango zuen inoiz, hain izango dela, ikusi, ze Iturri ederrak, dituen junek ez da. Bueno, ba garbi dago zer den zingira, ezta? Bai, ez esango nuke. Eh, uretan bainatu, ez esaten du, Izarok. Orputzua edo urrerenmua edo. Baina sakonera gutxikoa. Mm -hmm. Urputzu guztiak ere estirelako berdinak izango eta urputzu mota bakoitzak ziuraski ere eh hizkuntza ezberdinetan hitz e, ezberdinak izango dituelako zer den eh E, urkopuruak izango du eragina, urreren murretan jaiotzen den landaretza e, motak. Bai askotan hitzak sinonimotzat ez, hartzen ditugu, baina hitz bakoitzak du bere nabardura, bere kolorea. Hau da, e, zingiraren sinonimotzat, hain ba, zira lakur mail putzu bera ez, hartzen ditugu, baina bakoitzak du bere nabardura eta bakoitzak du bere Ez garritxo, ez da. Zingira edo istinga. Hala? Sakonera gutxiko urrere Bertan landareak azten dira. Eze gune eta ere horren arteko transiziotzat jotzen dira zingirak. Eta begira zepolita. Sarritan, zingiretan sok, zoikatza shortu ei da. Eta orain hasiburuari tiraka. Nei, loia etorrez egurura, lokatza etorrez egurura. Bai, neri ere bai, baina soikatza. Landaredia da zingiren ezaugarri bereizgarria. Urteroko uholdek bustiriko lurrean az daitezken zuaitz espeziez osaturiko ilanak ageri baitira bertan. Paduretan ez bezala. Eta nik askotan ele kontentzerakoan kontetzerakoan aipatzen diot urputzua, padura, zingira, baina nunbait, ez dira gauza bera. Paduretan ez bezala, zingiretako flora, markatu. paduretan ez bezala, zingiretako flora nagusia, ez dira landare belarkariak. Enbor zurkaradun zuaitzak. Baizik. Hada, imagina ditzakegu, zingiretan, Suaitz itxura aundia baduten. Eh, flora motak paduretan topaitsak egun landare belarkaren aldean. Mm -hmm. e, urputzu, padura, zingira, urreremu kontu ezare ginela buru zait. elederekin sarri elkar trukatzen dugu ipuia bazidela. I padura dio. Paduraren muturbanetan bad zirela kurrilloa eta kuartza elkarren parez-pare bizizirenak baina elkarren berririk ez zuten, ba sekule ezutelako elkarrekin etzegin, sekule ezutelako elkarrekin. Jolastu bakoitza bere ere eremutikian bakarrik. Bizitzen etegun batean kuartza ba bere bakardaderekin aspertuta lagun bila erabakizuen. Padura zerkatu Urrere muazerarkatu eta bestaldera kurriloaren joatea, ba, ia bere laguna izan nahizuen galdetzeko. Eta galdetu zion, iritsi zenen beraren gabena, baina kurriloak ez ez. Arrotasun puntu batekin, bera, gustora zegoela. Bakarrik eta gainera ia zerrekin gozuen, ba, kuartza bezalako egazti batekin. Eta ez ezkoaren aurrean, negar batean joan zen kuartza, bere... Ere txikira. Eta pasaziren egun batzuk eta kurrioak buruari bueltak eta bueltak emantzizkion ia ezesko azergatik esanotezion bere buruari galdezka. Akaso politia izan zitekela koartzaren lagun egitea. Eta kurrio abiatu zen. egan, egan ur gainetik koartzaren etxera eta jot mentzuen bere etxeko atean eta esan omentzion pentsatzen aritu zela eta aurrekoan ez zezan ziola baina hau beto pentsatuta ba, lagununak izan zitezkela eta ia bere laguna izan nahi altzuen. Eta kuartza gorduan, harro-harro eta aurreko ezesko argminduta ez utzen zintzuen kurrilloari. Tapayas ziren egunak eta burujate batean arituzenko hartza eta agianbait izan berrote zion eta itzuli zen kurrilloarengana eta kurrilloari galdetu osteania bere lagunega izango te zen kurrilloak ere harro-harro ezetz. Eta hala xarituzien Joan etorri batean azkenean berriro bakoitzak bere txokoan bakarrik, eta lagunik gabe zen arte. Topatu dut beste kantu bat. Kantu eder bat esanai handikoa, kantu gogor bat. Maravila bat. Maravila bat. Zingira hitza hautan hartzen duena. Mm, asko maite d kantu bat. Beni on bezala esanaiagatik eta entzularengana iristeko daukan Indarraren gatik, Ala dio momentu jakin batean kantuak, norbaite koruituko ditu etorkizunean ahasturaren zingira honetan gertatuak. Uh -huh. Bakarren batek herera, baki du, hortxe zingira hitzak behartzuela. Ba, tori Karrenbatek pentsatuko du, oh. behiraz ez suertea, edo kasualitateak, edo alderantzizegi egitente. topatu dituzte bikantu eder, eta kantu horretako letraren arabera aukeratu dute hitza. Mm -hmm. Baina ez da horrela ez da. Ez da horrela. <laughs> Lehenengo hitza pentsatzen dugu eta hitzarekin aritzen gara jolasean, ingurukoei galdezka eta kantuak erora datoz. Bilatu eta aurkitzen dira? Bai beti. Gaurko itza, ariza igu iztegia, potoltzen ez da? Potoltzen eta aberasten. Gaurko itza? Zingira. Zuentzat? zat? Opari. leak gure sustraeta eustea zaia den ametxetaraino giizarak sinzilik Balkoietan ititzalak aizea kaizeak eraman Zuliko naiz zudana berri zasmatzeko Aizea, hala dio untzak. Aizea, aizeari begira neskatila gazte bat. Nora, gora haizeari begira Emkaminat entra tempestas froara bat da edo izan daiteke edo novela bat bestela edo biak agian novela eta kantua biak bizitzari Zul, kriteri... Baina biek idazle bakarra dute, eta irakurle asko. Irakurleak zuetan ikara, eta ura eta gu, baina idazlea bat eta bakarra. Kristina Galarraga Zeberio. Eta guk gaur uho kantatzen dugu, guk ere egunero egunero bizitza eta izadia ospatzen ditugulako. Gaur, Kristina Galarraga Zeberio. Kristina Galarraga Zeberio. Kaixo eta ongi etorri, itakara. Kaixo eka, itzegun hon. Kanpotik barrura hasiko gara, Kristina. Zure liburuaren azalean, zure izen deiturak ageri dira, Kristina Galarraga Zeberio, beltzez bean izadi un unkanto alabida gorriz. Eta erdian, niri karagarrik gustatzen zaidan, neska dirudien, Nera be gaztetxo bat begiak gora begira dituela. Nor da neskatu hori eta nora begira dago? Lenda bizi, eskarrik asko, aukera mate gati zubekin eroteko eta itzaiteko. E, Neskatia hori Eleonoraren alaba da. Eleonora nere aurreko eleberriaren bigarren partea da izadi. Eta izadida neskatila bat maitiduna bizitza eta amari mangoiola indarra handie eh, bizitzeko. Hori da pixka bat izadi ero beha idazlea izan nahi do, amak erosiko jo eta behasiko da idazten. Eskerrak eman edot, eh, asko gustatzen bazai zuporta da hori da, eh, maiorkako lagun batek egintzian, eh, tasanio, mila-mila ba, esker, Eta lorunik ozaten zean, jo, Kristina, baino, hori lore loretxo gabe zan, e, originalak esan. Eta, loretzoa bizien mateo, natura, natura, eta hori pixka bat, eka hitz. Kristina, badira urte batzuk, zuk idazteari ekin nio la, hau ez da zure lehenengo liburua. Noiz sortzen da, Kristinaren buruan izadi, hau da, honen aurretik, Ondo esan duzun bezala Eleonora, liburua idatzi zenuen. Eleonora idazten ari zinela edo idazten hasi zinenean dagoeneko izadi bazen zure buruan? Bazenekien Eleonora idazten ari zinela izadi etorriko zela edo Eleonora bukatu zenuenean sortu zen izadi. Ez nolken bate buruan izadi idazteko. Zer, nik esperientzia hasierakoa, lenda biziko novela zen, lenda leberrie, Eta esnakintzatik aurretik inun, ba, bueno, biografi bat semeari, gero lerkik, eta relato txikik, eta horan novela bat behinez. Eta hasi asintzen idazten, sortatu zanelen ora eta hor utzin nuen. Baina gero jendeak kalean esaten ziren, bigarren partea guongo da, ezta? E, ez, ez, ez, ez, ezak imaginatu bigarren partea, ez da pentsatu duzu bigarren partea. Eta horpizkabat arra zarpuziaten, guzan eta sanon, bueno, bat bigarren parte ingo dut, eta hala sortu zen izadi. Naiz eta zure buruan, etzen eukan pentsatu da, Eleonorari jarripenik ematea, aukera ematen zuen, Eleonoraren bukaerak bigarren parte bat idazteko, eta oso natural egindako jarraipena da, eta bertan Eleonoran ikusten ditugun ezaugarri asko daude, Kristina. Batez ere, izadiarekiko, bizitzarekiko maitasuna handia Bai, biak eske amat alabak, eta amak Eleonorak asezan bere amangandik, martinangatik, balore oiek, amalurari maitasuna, aberei, E, Gizak iguzti eriz, ez eta balandare bat izan, animali bat, ez, maitasun hori, respetori, balor horiek, eta gero, Eleonorak bere alabarit, transmititzen dio, baitare balore horiek, katea bada, Bien. ez da, katea gero bukaeran jartzen dut, katea ez da, eta etzen inoiz, beti biziri jarrai. Hainbat elementu elkarri eskua eman da, ikusten ditut nik zure liburuetan eta izadi liburuan ere bai. Bizitza, izadia natura, ingurua, herriarekiko, inguruarekiko, eskualdearekiko, baserriarekiko atxikimendua, eta eriotza, eriotza ere oso presente dago. Liburua eriotza batekin hasten e, da, Eleonora den e, amaren eriotzarekin, eta liburuan zehar ere, ba, istripuak, desgraziak, eriotza oso presente dago. E, pablorena... rena... Eh, izadiren izadiren istripua ere hor dago eh, biak es, elkarri esku eman da ezta bizitza eta eriotza eh, elkarren osagarri bezala Bai bizitza eta eriotza ni beti zaten dut ari batetik usit, e, sa, daudela lotuta ez eta bueno danakigu <laughs> bueno, ba, mirari badala jaiotza eriotza misterio dala, eta, bueno, nik pentsatzen dut, e, emenez dara gehitzen hau, beste zerbaiten barko dola, meniorin ere pentsamendu die, eta bai zartu nari ditut gai hauek, porque gai hauek er, errealadieta egunero bizitzen ditugu, bai jaiotzak, bai eriotzak, bai stripuak, bai konorte galtzeak, bai Pablo jasatzen ditun sentimentu bat zelo oiek, eta helen badaki barkatzen, eta bidear akusten dio. Baitare Alzheimeran temare sartu nahi izan dut, e, bere aita pedroren e, Alzheimerren kasua. Sartu izan dut baitare emigrazioa, etorkinen e, situazioa nola tortzen dian lanea, zede izadek izango do maixa, Afrikana afrikar bat, <laughs> e, torrikoa dana kanpotik, eta horremista mistadeare beti dago lotuta eta hori pixka bat, e, gai guztik zartu nahi ditut pia, zakidu gehiago perso naia, bueno, sortzen zaizkiten gai edieta bizitzen ditun gaiek eta hor jartzen ditut. Gai asko dira egia esan, ondo aztertu eta landu dituzunak liburuan, nere ustez e, ari bati lotuta, eta hori beti maitasuna da ez, maitasuna etorkinekiko, maitasuna izkuntzarekiko, maitasuna e, txekoekiko, herriarekiko, animaliekiko, izadiarekiko. E, eta hemen ere, Eleonora Liburuan bezala, hainbat poema, hainbat ipuin ageri dira, batzuk zuk zeuk idatziak eta beste asko zure lagunen luma eta haotxetatik hartuak eta liburura ekarriak. Hori asko gustatu zait. Bai, ba, bakizu, eh, nik ezagutzen ditudan jendeak, ba, guztatzen zait kompartitzea, zer beraiak eidazle die, eidazle <laughs> sume batzu bani zela ez, eta, bueno, ba, askotan, beraien liburuk irakurtzen ditutenean, esaten dut, ba, olerkio, ze ondo bat justu momentu ontan, eta jart, jartzen dut, ba, eskarrake man nahi diot, Mariani, J.R., Mari Sánchez, Murtiakoa, e, Montse, Katalana... Eta, bueno, ba, denak nik uste dek onetauta gaude. Eta askotan, ba, beraien liburuk eda idakurri ditu denen, esaten ba, de, ba, justoa zendo atoren, ba, nire novelan, ez? Eta hola, funda dena, hola, funda. Ba, ikendet, poesia, e, prosa... E Bueno baitare zartzen ba, ditut, ba, zen bai zit literatura jo ere baiez, gogo batortzen zen zaizkit hortxe ba, batetan jartze dut. Baibidez, ba, eskolan daudenen maisukin ba, institun iz izadik eta bueno, atatzen dute gaile Anna Frank baitare sartu dut sartu dut Gerra sartu du. <girra> Errefleio pixka batzuk satutu ditut, dit, ba, bizitza eta historia eta... Eta gero zuk esan dezuna, ba, bai, ni nere herrien maitea dut, <laughs> beti presente da dut, nere herrien, nere goyerri maitea. Bordur, nora baitzorra azaldua, arra dut. Naiz eta gero, biak etxiki bat e, Madribea jungo dan, atxona ezagutzea, mostolezea, baina beti prezente dago, izadiren herrie. Eta Eleonora eta izadik, Madrila, hainbat bidaia egiten dituzte, Eleonorak ikasketak bertan egiten ditu, E, Pablo ere bertan ezagutzen du e, Maitasuna hundia dio e, Madrelli Baina beti lehentasun Herria, baserria Bere ingurua, bere animaliak Beti joan bai baina itzultzeko Hori da, hori da e, Madrelli da ikasketa Itea, baitaritza Baina beha Boltatuna edo Eta esk, bea bere jaioterria nahi voltatu, eta e, izadire bai. Amak lehen esaten dio izadiri, no, izadik ju nahi do, e, bere sustraiak ezautzea. Bereaik pablo zen izan zen ezautzea. Eta, amak esateio lehen horak baino, nola zuaz, emezurtzi urtekin bakarri madridea. Eta izadik erantzuten dio, gogoratuzu ama emezurtzi urtekin ere madrilla juntzinela ikastera. Hori pixka bat beti voltattzeeko in intentzioakin. Halako batean Cristsina eleonora eta bere aizpa, zer eta biak une berean edo une bertsuan auurrduun geratzen dira. Eleonora da eta bere koñata San edozu? Bai, koñata Koñata,koñata bai. Ba <laughs> bai, Hor bai, ere histori bat, Mikelen an anaien eskalaguna dana, ba, biak, biak elitzen dira ordun bik batea, bai, bai, bai. Eta asko lagundu barrio maider, maider da Mikelen bikotea, Mikela, bueno, e, baitare oso erlazio sakona dauke Lenora bekin. Eta biak asko laguntzen diote e, Lenorari aurra jarraitzen pabloren eriotzaren ondoren. Izenak ere oso ondo aukeratuak, iruditzen zaizkit, eta geienak naturari lotuak. Eleonorak bere umeari izadi jartzen dio, izentzat eta mirenek, edur eta eki. Bai, bai, bai. Bueno, edur eta eki, pertsona, pertsona errealaz die, eh? Behasango bi mutiko die, eh? Bai, bai, bai, bere amenezin ditut, bai, edur, ba, elura, ez, esan nahi do, eta eki eguzkia. Eta hor sartu ditut, bai, hori egin pertsona erraela hori, Ai, nire egin ere sartu dut, pasaditza baten, nire egin martzelino hor dau, <laughs> bai, tane, bai, ez egit. Fiskabat, e, idaztena go, gore, bueno, gauz batzuk etortzen zaizki burua, eta sartzen ditut, eta gero ba, asmatutien ditut, ba, bueno, baina izena batzuk, e, be, e, e, historia fitizio dide, baina bezatzukea reala dide. Nerili burua irakurrita iruitzen zait, Kristina asko dagola, zuretik. Izadik ere idazle izan nahi du, eta Kristinak ere idatzi egin nahi zuen, eta... Idazle da. Izadik izadia ikaragarri maite du Leonorak bezala eta zuri ere izadia izugarri gustatzen zaizu. Asko dago hemen, Kristinatik, ezta? Bueno, bai, bai bai, bai bai. Bai, bai, bat reflejatu na izan den nere nerametsa, idazteko ametsa. Eta bueno, hasi nitzen poliki poliki beando xa mal 50 urtekin bero asita, bueno, hota fuego horrein naiz, ilusen baten ditea idaztea, netzako idaztea bizi da eta gero bairak burlek esaten maizu, ba, guztora idakurtzen dutela nire historiok, ba, niretzako kristo, vitaminak eta idazteko grina sortzen dit. Madril ere deskri duzu, ez dakite Madrilen askotan izan azaren, nola egiten dituzu lan horiek. Deskribatzeko orduan nola baliatzen zara aliketa detaile ezaugarri gehien diren bezala emateko. Madrilen ben bakarreko naiz kaitz eta ho izan ttzen en enintzen jeta zen hoi ustekin lagun baten tzen.. Bai. Eta gero bai, ba, juntzen Madridia, eta zautunun pixka, ba, retiroa, aipatzen dute, eh, retiroare bai, e, baina oso, oso, oso, goitik, oza, e, Madridia zautzeko, ba, den boa, bea, be, be, be. e, ez naiz bain egon. Baina, tako dago interneta, internetan bidez bidaiatzen duzu. <laughs> eta asko ikasten duzu. eta gero ba, e, dokumentatzen aiz asko. Eta, ba, Madri ya mosto lezajun barbali ma do, ba, nola jun berdo, ba, atotxako enez bainetregen ibili, eh? Atotxa jun barco do, handik atotxan jetxi estazion galdetzen dio, hango arduradu nahi, nola jun mosto lezera, dio, nola jun. Eta hartarako ni nola jun ba hori, ni dokumentatu berrizan dut zena kilometro, bezakizzer, da, bueno, hango ikura, mosto lezpizkara ere baia deskribitzen dut. E, Aixoanun bizidan toki ere bai eta Interneten bideo zeka. Gaur egon Internetek distantziak morrizten ditu bai. E, Criststina, Eleonorak heriotza oso gertu izan du bizitzan hiru bat alditan bai oso gertu izan da heriotzatik e, eta izadik ere e, Bizimodu gogorra izan duela esango nuke e, aita, ezagutu gabe e, bizi izan da, orain arte, e, aldi berean konortea galdu eta bere ama ezagutzen ez zuela ere, denbora luzez egontzen, gogortasun horrek, e, zailtasun horiek indartutako pertsonak dira Eleonora eta izadi. Bai, begira, e, oso epizodio latza da izadirik gertatzen zaio naistritu bat, eta konortea galduko do, konortea bere dintiradea ez daki zein dan, eta ez dozagutzen eleonora bere ama. Eta liberen betzako gogorra da, baino baita amantzako, bere alabak bea ez ezagutzea. Baino eleonora beti hor da hor da akompainatzen, inkluso pluserita bat jartze jo, ba, eh, be... Amona matinak da jartzen zionen, ba beak berdinak jartzen dio. Eta bueno, pizka da similar batez. ez? Baina esmatu alaba esmatu, etorri bizi da, etorri. Hemen dago eta naiz eta beak ez ezagutu Elena hor dautinko eta resistitzen da ez esperantza galtzen. Bai, biak oso emakume gogorra dira, bai. Maitagarria gintzaidan beste pertsonaia bat eh gorka da. Medikua, ze garrantzitsua den, medikuen Erizaineen papera ez da. hitzak e, behar dittugunean isiluneak, distantziak, hurbiltasuna babesa jakikia ez da. jakikia egoten eta, eta ikusten eta sentitzen ba, gaizki dagoenak momentuako hitzan ze behar duen ezta? Bai hor e, gorka azalduko da eleonoraren bizitzan lekaitearra, Paso jaba lekeitio sartu dut pixka bat baita, lekeitio eza, e, erakutsiko dugu bueno, ondorenen, pentsatzen dut, eta behar dispuesto dago den auzteko elenoran, ba, elenoran bizitza kompartitzeko eta ez bakari elenorarekin izadirekin eta gero bere aizpa, maixa Afrikara izango dana. Bai, nerezakoan maitasun handia dago eta baitare mediku duten papera hori kontentzio hori, ba erizaina hor eh, ba, gauguten gea besolauta. Eta beraiek duten papera hori, ba da. Eta hor paperari jarri bez, ba gorkaren papera. Cirujanoa. Oso polikadaldi berean izadik oraintxe esan duzun bezala isripu bat izaten du eta isripu hori eragiten dionak azkenean izadiri bere ametsa egia bihurtzen laguntzen dio. hau da bere hainbat idatzi, poema, ipuin argitaletxe baten eskuetan jartzen du. Hori ere oso politsa. Hor bai, ere ametsa da. Hor <laughs> pixka bat trasladatu izan du ba istripua izaten duen, Ba, behar guten da... Intentzio batekin e, nahi ditu... Ba, haitxonak esatu Ferminek, tako nahi eta aipatu Haitxonan... E, errazioa izarikin zepolik... Eta nik haitxonan monek ez ditut ezagutu. Baina, pixka bat imazinatu naiz... Haitxon ba, bat eta... Bere jo baren harteko... E, erraziori. Eta di joanen, ba, estriporik... Guten ba, gelitzen die... Ba, bere olerke guztik... Sakaba natuta. Baina... Gero, iztirpua izaten duen gidariak hartuko ditu, bere idatziak eta emango ditu editoriala batea. Hori da. Cristina Eleonorak izan zuen jarripena, naiz eta asko ez uste, oso harrera ona izan duelako, eta izaten ari delako Eleonora liburua, eta irakurleekala eskatuta, bigarren Liburuat, jarraipena eman zenion izadirekin. Izadik izango aldu jarraipenik. Ez, ez, izadik ez du jarraipenak izango. Jarraiponak, e, irakurle bakoitzak emango jo bere buruari nola izan nahi doan, nola jarraituko luke, ba, Eleonora eta e, izadiren bizitza. Hor, bakoitzara bere imaginazioa. Azpalditik gatoz Urruneragoaz Azpalditik gatoz Baina Egan egiteko Ez alzara inoiz Eguzki argitan hautsak Izan Urrilegi gaude Ezurretarako Urrilegi gaude Baina Edo zen Gitargitan hautsa izan. Una bida kontigo, semearen biografiarekin, ekin zenion idazkuntzari, eta ondoren retales de bida, idatzi zenuen relato eta poema txikiz osatutako liburua, eta gerora jauzi egin zenuen novelara, Kristina. Genero desberdinak landu izan dituzu, baina... Naiz eta Eleonora eta izadi nobelak izan, poemek beti dute presentzia zuregan. Bai, kaitz, e, egizan e, poemak edo olerkiak e, sortu zien nere barrutik e, nere barru askatzeko eta nere sentimentuk kanpora peratzeko, ta iraztena zinitzen olerkik. Gero ba, olerki horiek pixkaba denbora inen, relatok bi, bi, bihurtu ziren, duzen segok, txikik, mikrorelatok, edo deitzeienak. Eta gero gauza asko gehiago kontatu nahi nitun, eta hor animatu nitzen ba, novelak prosara, eta ja nobela bat idaztea. Noiz eta nola idazten duzu Kristina? E, zein izaten da zure idaz prozesua? Izan ere, urte batzuk badira idazten hasi zinela, baina ezain beste ere. Esan nahi dut, urte gutxian, liburu asko argitaratu itu zu, iruditzen zait e, errex eta modu iraunkorrean e, ari arizarela idazten. E, ni nago orain profesuak egen, oza, sea, e, sortu, ta sortu, ta sortu. E, tait, eta sortu eta Zait, etortzen zaiten izpirozioa eta... Neretzako da baiturri bat dezela ez? Eta ezin nete txur hori agurtu eta idatzita, idatzita, idatzia, inaiz? Eta ez dakit, hau, ba, aproveitzatu behar dez, ba, izpiraz momentu hau. Egeroz dakit, egian ez da sustuko edo hor gelituko da, ez? Eta momentu hau aproveitzatzen, naiz. Oitxura jakin batzu dituzu, Kristina? Eguneko ordu jakin batzuetan idazten duzu, E, toki jakinen batean e, Kuadernoan, ordenagailuan Zein dira zure joerak eta zure Oiturak? E, bai, oitura batzuk ditut Eta die Zukaleko mai, egurrezko Maien, lehendabizi da bitzi asotaz, Eta gero Ordenadorea, pasatzen bet Ordenagailua pasatzea ja Aspergardioa da <laughs> Baina idaztea Mm, ba niretzako aberazgarria da eta gero gauen, baskotan ba, oheratzen naizenen, ba, dokumentatzen nahi, urrungo eguneako zer ba, ze gai bat sortzen bali mazait, ba, maginatu, ba, bian Madrid diazitzen baren, mostolez, ba, bueno dokumenta oitzen naiz eta askotan, mm, esan behizu benetan, loartzen detenen obeikisten detenen hortan ez dakit nagoen, idazten, lotan edo <laughs> edo esnatutan nagoen benetan esatu izut Eleonorekin hasi zenuen bidea izadiderekin jarraitu zenuen, esan diguzu izadik ez duela jarripenik izango, baina gu momentu honetan Irakurleak izadi irakurtzen ari gara Eleonora ere bai, baina idazlea beti joaten da Irakurlea baino aurrera go, eta badakit zure burua eta zure eskuak ba beste liburu batean dabiltzala. Zertan da momentu honetan e, Kristinaren eskua eta Kristinaren burua zer duzu? Eskuartean. Ba, Kristinaren eskua eta burua orain dago begiradan. Eta idatzidet, 12. no dela azalduko, atrakoda gutxi gorabehera bendun, e, eta da Mikelearen begirada. Eta medetzako historia hau ba, Maiko sakona da, sentimentu askoko historia da, egiten Idazteko mm, idasteko gabeia, balenzema in momentuta negar gurea sentimentu, umorea dela da eta danatan egongo da, baina aun ere da igual e, novelari profunda na. eh mutiko Mikel, mutiko itxu baten historia da. Mhm, mm dugu abenduan edo argitaratzen duzunean liburu aletuko dugu Mikelen begira da ze harrera izaten ari dira Eleonora eta Izadi liburuak badakite oso harrera ona izaten ari direla, nun lortu ditzakegu Eleonora eta Izadi. Bueno, ba, ni gueso verde eskerrak eman nahi diet eh liburu liburuak e, saltzen dituzten jende guztiari, ni berai gabe, ba bueno, ba <laughs> oso zailada izan da ez le eh, eta hauek laguntzen diaten pertsona hauek benetan, osea Bizitza guztien eskartuko ikena idienak, eta guen daude, ba, adibidez e, jo naran buru loterias e, pergolasen dagoen establitzementun, e, dago faz erropa den da, behasenen, e, dago baitare kutxixi ganbara okindegin, eta baitare dago hotel dolarean. Eta gero baitare daude, ba, editoriala baten, nire Hor sartzen bale mazate Editorial rubrik, eh tienda librería comprar, Cristina Galaraga, ba izenburu jarri ta hor daue. Eta gero baitare en la casa del libro. Mira, los clubes baita en la casa del libro interesatza da eta Eleonorare Amazonen eba dago. Ta bueno, toki askotan, baina ni joentzat herrik eman diten aukera hau herritarrek Eta ni benetako beraiek ematen dien ilunzioa eta indarra ez dakizuzu ze hondiean ze pozza sentitzeneten herrikeen mantena erantzuna. Irakurleekin ere izan duzu harreman zuzena. herrian e, irakurle taldean e, emakume taldeekin eta aritu izantzara liburuaz hitz egiten solasten eztabaidan ze esperi Zer esperientzi, zer bizipen atera duzu hortik? Ederra da ez da? Neretzako, e, neretzako, e, nere historik kompartitzea, neretzako da, ba, nere zati bat bezala konpartitzea ez? Nere barru bat, o, ez dakit nola izan nere parte bat kompartitzea. Eta jende jasotzea neretzako da, zuke esaten dezuna eskuartzea bat ez? Eman, jaso, jaso, eman. Adibidez, e, pertsona batek esan zianan, lara urtekoa, irakurri zola helenora, eta izade gire bai, eta lara hogeita urte dauzke, joan, etxakoa da, izugarri. Eta bezatea, ba, pase pasoa dizok, kontatzen ditu nebelak, eta nola, beraiek etortzen die, bere garaietara, beraiekazte zienekoak, bere, ba, joan, etxakoa da, izugarri. Eta nertzako daba, azuk esaten dertzun, eskuartze bat eman, jaso, jaso eman, eta oidu baino aberazgarri goa, eta maitasuna. Maitasuna nertzako da, ardatza. Maitasuna gabe nertzako da, ilikaik garantzitsuenak. Kristina a diadi entzuten egon naiz zekaitz eta bion arteko solasa behonda bihotz Bultz bultz segiten ari zaren bideagatik eta sormenari jartzen diozun eh pasioagatik egiten ari zaren hori egiten ari zaren, zaren moduagatik. Eskarreko asko irati zu hortan <laughs> maistra zaia. <laughs> Sortzen eta itz egiten eta zure barru guztioiek itzen bidez jartzen. Baña. Ohandikel valits. Guretxan Cristina Ola egiten ditugu kontuak aste honetan ekaitzek izandu liburua esku artean. Datorrenean nik hartuko edo, eta hartuko dut tartetsoa igratiean ez baina kale eskinaren batean ba elkarrekin liburuaz hizketan jarduteko. Seguro baiet, txirati txiki txikitate gezatzen saitut unbeko <laughs> skor batzu sinaten biok eta soe e, egitena izatena kulturari buruz, e, idazmena dana transmisio, ie bueno hor dago ze izaten lana eh da eta ni benetan ume txiki horiek izantzen ztekoak jarraitu beti izaten ez galdu e, gainazuan amazea eta leber daukazu hor eta hor beti ikiko duzu ba umearen ametxorik eta ni asko eskartzen dizuet benetan nerekin gogoratzatik Izadi un canto a la vida. segi segi Kristina bizitzari kantatzen eta guk hain gustora irakurtik irakurriko ditugun liburuak idazten. Eskarrik asko gait. Eh, aztuintzaite esatea baino eh, dugaren novela teratzen dutenen La mirada da Mikel en Icono que e, Servicios Sociales Bilbao Vialdu 11ko eh se urte hontan eh idaztenatu naizenen, ba hau eh bialtzenatu naiz itsuedan pertsona bateri. Idaztenun eta gero bialtzen nion audioak. Eta zantzinen gustatuko leitzaileroloke audiolibro bat izatea. <laughs> eta zan egu hori ya izango zan ikara nire eh? Nere liburu bat e, itxu bat itxu irakurtzea. Hori da nere ametsa. Ba, Kristina, hau aipatu dezula niri burura atorkite lagun itxua den lagun bat. Eta hitz ingo dugu, arantzere bideratuko dedalako... Sortu duzun ba lan berri hori. Ba, eskarrik asko irateen, ez zakoeago ametxondiena eh jendea iristea eta aldan gehiena. eh, mm, nered ustez e, gauza konpartzen, konpartitzen badie, ba asko zederago da. Eskarrik asko, gaurko solasaldi eder honengatik, Kristina, eta segi. Segi idazten eta bizitzaz gozatzen. say yeah. a ikasgeletara iritsiko da? Bai ikas honetan zehar hainbat ikastetxetako ikaslekin egingo dugu lanketa. Eskola kultura egitasmoan sartu eta eskaera handiagon da. Bai hori da e, Gipuzkoako aldundiak apustu ederra eta eskertzekoa egin du e, kultura Kaskeletara eramateko ez da eta ehun hogei jarduera eta eskaintza baino gehiago daude orotariko adiezpenetakoak, musika, antzerkia, dantza, e, emozioak lantzeko eta gai. Ezberdinak lantzeko ez da e, izan e, generoa identitatea, e, migrazioa, emozioen kudeak eta harremanak... E, Eta tartean ba, gure eskaintzare hortzen katalogoan generoaren eskaintza identitatea, generoa bera, gizarremanak, gorputzaren kudeak eta mugimenduak, hitzarena lantzeko aukera eskainiz eta ondo esan duzun bezala eskaera ikaragarria izan dugu eta, eta oso oso pozik gaude. Agortu da? Bai, agortu da. E, eman genitzaken eta esk, eman ditzakegun e, saio guztiak e, agortuta daude dagoeneko bai, epea, izena emateko epea baino lehenago bai. Ze eskeni dezakeba genero e, lanak ikaskeletan lendik egiten den lanaz arago? Dagoeneko urteak daramatzagulako matzagulako ez da e, generoa otan hartuta bagaia ez duetatik azterdunaian hezkuntza-komunitatean ere eta batez ere Hezkuntza-komunitatean baina? Bai, eh, egia da generoa, ez delalak aurre goizeko hitza kontzeptua langaia gaia ez da. Baina generoa emankizunak eskaintzen duena ikustea aldi berean berritasuna dela. Eh, gaiia lantzeko beste modu bat, beste ertz bat, E, korputzetik abiatua, mugimenduetatik, eta hitza bidelagon duela ez da. oinarritzen da e, diskursoan, edo ikasleek esan boluketen moduan, ba, irakaslearen txapan, ez. E, ikasleek ikusi egingo dute, sentitu egingo dute, bizi egingo dute, identifikatuta sentituko dira, dantzetan ikusten duten arekin eta nire hitzetan entzuten duten ez. eta gainera ikasleak eurak jarriko ditugu hitzak sortzen eta taldeka baitzzoiek iradokitzen dietena dantzatzen eta koreografia txikitxoa kontzen Zuk esango bat zenit. Horexa, nik esango nizuke babarrunak. Nik esango bat nizu. zuk esango didazu? Horixe. Zer poza ez da? Horexara itzultzea. Bai, ikara arezko poza eragiten dit. E, batetik aspaldiez ez izan, eta bestetik lehen aldiz, ba aspaldi. <laughs> Joan nintzelako ez. Horexara eta oso oso hori itzapeno ederra bitiudalako ez. E, Bertakoak, ez dakit lehenengo aldiz, ba amabi bat urte nituela. Berteratuko nintzen, orduan horixe e, Bertso Baper lehiaketa antolatzen zelako, horrexan, eta ikaragarri gustatzen zitzei dan e, sari ibanaketa eguna. Bertsoak udaletxeko ganbaran edo e, kantatzen genituen, han e, Bertso Baper sari ibanaketaren aitzakian, Eri Bazkaria antolatzen zen eta Babarrun jan azoragarria ah, eta ganbara bete bete eginda ederkio azkalduta bertso paperak kantatu eta bapatean ere aritzen ginen hiru maila izaten zirelako txikitzoena gazteena eta helduena eta askotan ba sarituok bapatean aritzeko magliazioa e, izaten genuen eta oso oso saio politak e, ditut gogoan eta oso oso egun egunpasa ederrak. Elederri orexan undagoen adirazteko komeriak nungo zulo gainetan dago, orexa? Ba, lizartzati gora, esango genuke. Eta gaurrara Bai, gaurraragoaz, goaz, <risa> e, baina beste zerbaitetara, gaur e, generoa eskaintzeragoaz, e, orexea erri txiki, baina ederrera. Eta zeikusiko dute orexatarrek? Eta bertaratzen diren inguruko pertsonek? Ba, dagoeneko, hamalau ba, amagos bat erritan eskaini duguna ez da, generoa emankizuna kizuna, eta itzez, hausnarketaz, olerkiz, bertsoz, ondua. Iratzia erruz, dagon mendian, Azten goi barren Urkitartia Nun baitzortzen da Txoko batia Iturri bat Lurraldia sela ja Bitte tels ituste bisinaya i berdin bat iba hertzetan so eklantutako lurretan arrozak dira de udazkenak ilundu dizkigu arratsaldeak udazkenak ilundu hoztu dizkigu arratsaldeak gaurko saioa sta plazasan izango gaurko saioa frontoian izango da zortzan izango da kez 6etan arratsaldeko 6etan frontoian igarodira poligida tosu ondari bibira zuk izadi liburu hartu duzu aste eskuartean nik peio lizarralderen argian zartu dute eskuartean e, ia liburu irakurri eta dator larun baterako lotzerek dedan berarekin e, sola saldi bat ederraltzateke Bai, liburu ederra da, eta oso-oso harrera ona izan duena, bai irakurleta, bai erakunde eta akademien artean. aldetik ez da. Pei horiek inozkara sekula solasean aritu hemen e, irratian, zumarra datarra, iruñean e, bizidena, politalitzateke. Bai, eta iruitzen zaite... Elkarriztama mitxua, emango goli Tira, lotu gabe dago, ia, lotzerik, degondatorren asterako. Urkitartia, nun baitsortzena, txoko batia, biturri bat nurra. Nafarroa, Euskal Herriak <totipa> <totipa> Aztero izaten dira literatur literaturaren inguruko albistea zenbait? honetan izan dira, eta horitako batekin emango diogu saioari bukaera gaitz, e, albiste ona delako e, isiltasunean urteak pasa ondorenean e, azaltzen den idazle baten lanak argi ikustea berriro? Bai beti da ederra, liburu bat eskua ertean izatea, Idazelek sortzen dutena ez, gure artera izatea, eta poz ikaragarria eragiten du, ba, urte askoan idatzi gabe edo argiteratu gabe egon norbaitena baldin bada. Iban zalduari irakurtzen nion, sare sozienetan, e, posteko albistea, noren, itzulera. <laughs> Bak, ez nortazari nahi zen. E, Irakurri edo baina ez da <laughs> bai, bai. Susa arkitaletxeak Ipuin Liburu berri bat eman du arkitara. Bederatzi Ipuin azosatutako liburua, e, lur emakumea du protagonista ipuineko Ipuin bakoitzak, liburuko Ipuin bakoitzak. Ipuin liburuaren izenburua bi hurguneko nasa. Eta liburua idatzen duena, liburua sortu duena, usua Apolaza. Ezko mutur rapido tini, liburu argia ikusi duen liburu bakarra Erein argitaletxeak ere esate baterako argitatu duelako Xabi Paiaren album ilustratua Perua Barkak. Pero abarka, albun ilustratu lehiak tarteko, behar eina argitaletxeak argitaratzen duen e, liburu ez, eh? haritutako lan horren mm -hmm. e, liburua. Aztu enten argia du beramari. Eskaina beramaren bizi bilbideari, antzerki bilbideari eskainetako e, lana. Bai, eta gustola irakorriko duena. E, oso gai ederra, jorratu duena xabik eta ziur, bikain idatzia dagoela. Badatora. Ba, ator durango eta nabari da. Bai, nabari da. Azken aste hauetan, arkitaletxe ezberdinetan, nobeda de desente ari dira, arkitalatzen da, hemendik e, aurrera ere alaxi izango da, eta guirrikitan. Esku hartian hartu eta gozatzeko. Esku mutu rapizotunik baina nukion zatuz. Euskeraz olika Bartu hartu liburuak esku artean irakurri eta gozatu Cristinak dokumentazio lanarekin egiten duen gixan Zuek liburaren irakurketarekin berarekin egin ezue bida, Bidaiatu, adibidez edonora baina adibidez mostolesera. esera Iza diren atzetik Juleen berazategi, june imaz, Kristina Galarraga, mila, mila esker gaurkoitaka gurekin batera berazteagatek. <totipa> Datorren astean gehiago, bitiartean izan, zorion txu. Aio kaitz. Aio. Kiolza ro Eus skeraz Erra zenituzten xorginen hori ordea garagu Erra zenituzten xorginen erratzagu dauzkagu Erra zenituzten xorginen ari maez darandu Erra zenituzten xorginen irri